En ons sluit volgend Soos hier die lied sê, kom stil raak vir u Dank u dat elk van ons Die droom is in u hart vader En ons kom word volgend stil En ons kom kyk na u en ons, ons kies volgend Om op te kyk na u vader ons is ek volgend gesê, die is die rots wat die, vir ewig sal staan. En vader, dank jy vir die teenwoordigheid, iso. Dank jy vir vir die rustige, rustige teenwoordigheid. En vader, dis as ons op hierdie plek is, dat ons weet hy is in beheer En ons kan net kies om my te kyk. Ons kon sien van die volgende die woord bring. Ons bid het die naam van Jesus. Amen. Goeiemorgen aan allemaal, welkom. Ek, as ek al laatst zondag sien en vir weer sien ek, nou, wonder ek nie, die weet, as ek so naar die, naar die gemeente kyk en ek kyk naar die stoel en allemaal, dan uh, wonder ek of hulle ook op vakantie is, want ek sien, Jan het nou verlof gevat nou, weet ek nie of die gemeente ook met verlof is nie, maar, uh, baie welkom aan allemaal van julle wat vir oogend hier so is. Het uh, is kostbaar wat ons gesing het, weet, as ons kyk na, na Jesus, wat ons, hy ken ons name, hy ken ons wie ons is, en hy ken ons leven vooral, weet, en in spuiten daarvan, syng ons dat, dat hy is nog steeds lief vir ons, en hy keer vir ons, hy gee om vir ons. Het is so kostbaar, het is in spuiten van ons leven. Uhm, en dit is die focus wat ons by die gemeente leer, is dat ons focus nie op ons wandel is nie, maar dat ons focus sal wees op wie ons in Christus is, en dit is waarover ek vir oogend met julle weer gaan gesels, vooral, want ons kan nie in een gezagsposiesie staan, ons kan nie gezag wees op die aarde, as ons het nie in Christus is nie, en as ons nie ons plek ken in Christus nie, as ons nie weet wie ons in hom is nie, dan het ons nie gezag nie, um, ter wille van die onderwerp, Julle sal, um, onthou die oons wat laas week hier was, ons het oor gesag gepraat en uh, ons sal nou aangegaan het vir oogend by een specifieke punt. Maar daar het so technische probleem ontstaan laas week met die opname wat gemaakt is. En so, ek gaan nou weer begin waar ek laas week begin het, maar ek gaan net een beetje vinniger probeer gaan. Je weet wat laas week al genoem is en gesê is. Ek het die so, Iets van een slideshow wat, ek die, wat Pieter vir my saam mee, mee werk, hier achter my Maar net om vir julle ook meer duidelijkheid te gee En dis goed dat ons hierdie woorde sien, dat ons hierdie goede sien En ek wil as, dit is baie makkelijk om te reel dat ons hierdie goeie vir julle kan gee ook na die tijd Want dis so een belangrike deel, jy weet ons in die gemeente is die woord gerechtigheid uh, Dit is die woord wat ons predik in die gemeente Maar jy weet, saam met gerechtigheid gaan nie net die feit dat ons dit ontvang het nie, maar dit gaan ook oor wat maak ons daarmee. Jy weet, in die wandel gaan vir ons oor gezag. Ek sien die wandel sien ek as die leef van gezag, en die uitleef daarvan. Nie dat ek dit het nie, nie dat ek gezag is nie, en dier wat ek sê en dit nie, die gezag is binnen in my. Ons gaan later weer daarna kyk. Wat ons laatst ook begin het mee is dat, is dat ons het gekyk na die situasie waar in ons leven, en ek, ons, en ek het ook laatst week gesê, weet, ons kan nie dit wegreden neer, en dit is een feit, ons word dageliks, eerliks, amper elke minuut, sekonde word ons geconfronteer met sekere goed, wat in ons omgeving plaas vind, in ons leven plaas vind. want dit het een inpak op ons, dit het een uitwerking op my, van hoe leef ek, hoe wandel ek, hoe opperuit ek in gesag, want, Jy sien, hy die goed het die inpak daarop. En daarom kan ons niet die wegreden nie, ons kan nie sê dit bestaan nie, dit bestaan wel. Jy weet, as ons, en ek gaan nie daarbij stilstaan nie, maar jy sien al die goed wat plaasgevind het in ons landse geschiedenis. Ons praat van die apartheidsjare, ons praat van die verkiesing 94, ons praat van die post-apartheid, die beloftes wat gemaakt is, die mense wat in verwachting gelewe het daad tyd, die miljoene in Suid-Afrika wat gelewe het met verwachting, dat daar er seker een wonderlijke goed gaan gebeur met hulle en waar die focus geplaas het totaal op die mens, die politieke leiers, die politieke bestel. Dit was hulle uitweg, dit is hulle uitkomst, dit is soos die Messias wat gekom het vir hulle, vir meeste van ons in Afrikaan En jy weet, hierdie goed het nie plaasgevind nie, en ons is gesien dat die rede waarom het nie plaasgevind het nie, is dat hierdie goed onder ondersien ons vandag nog, die uitwerking wat het het, die feit dat mense nog steeds ontevrede is, En dit is een typische kenmerk van mense wat in armoede lewe, is hierdie type van goed wat ons sien. As ons kyk na die volgende ene, dan is dit, weet, ek sien dat die vijand hierdie instrument gebruik, daai instrument gebruik, van minderwaardigheid, om mense vastgevang te hou. Hoe gebeur dit, is om mense onkundig, gebrekkig, vreesachtig te hou, om mense vastgevang te hou in wette en ritueel is, gevangenis sonder gezag te hou, en dan krij ons hierdie goed van saad van welis en onris. Dit is alles typische goed, wat die vijand gebruik om mense minderwaardig te hou. Wat jy weet, as die mens minderwaardig is, dan is hy gevangene, dan sit hy. Dit is die een eigenskap van die gevangene in die geestwereld, is om minderwaardig te wees. Want jy sien die volgende ene, wees vir ons dat minderwaardigheid loop saam met slaafskap. Die vijandse oogmerk met minnewaardigheid is, is om die mens in slaaf van sy omstandighede te maak. Want wat kan ek doen? Ek sit in die omstandighede, ek sit in die toestand, as ek nou kyk na die meeste van ons mens in ons land, sit in die toestand van armoede. In die toestand van dat ek is nie geleerd nie. In die toestand van, weet, my lewe, ek leef my die lewe, daar is niks beters van my nie. Ek is tevrede daarmee. Weet ons gesê in skole, hoe dat kin is, jy weet, glad nie belangstel in opvoeding nie, hoe dat hulle glat nie belangstel om, om te vorder in die leven nie, hulle is tevrede met wat hulle het, hulle is tevrede met die omstandighede waar hulle is, hulle is tevrede om slawe te wees van die omstandighede, as die dit kan recht kry, en hy werk dier politieke figure baie keer om hierdie goed recht te krijg, en as dit recht krijg, dan het hy die ouwens in een toestand, in een staat van slavernij of, of waardigheid. Die effect daarvan is een kringloop en ons sien hoe dat die minnewaardigheid anhegeet tot verhoudings wat tot niet gaan, ons sien hoe dat waardig is, opvoeding, sociale kwesties en al die goede, hoe dat het een kringloop is. Je weet dat die vijand sit en hy sit eindelijk in lach oor die hele situasie en dit is wereldwijd so, dit is nie net by ons nie, dit is wereldwijd waar die vijand hierdie goed gebruik om mense vastgevang te hou in, in slaafskap. En dis die ding wat ek wil beklem toon mense, dit gaan oor slaafskap, en hoe werd dit, dit werd dier minderwaardigheid. Ek het vir julle vertel van la laas week, van die vrou wat saam my gereid, en hoe dat die algemene opmerkings is, wat die mense maak, desda, is dat God moet ingryp in die situasie. God moet iets doen, hy moet die ding verander, en is alleen God wat die ding kan omswaai, en die situasie bereid, want die mense is moedeloos, want niks gebeur nie, daar is geen verandering nie, baie van ons, ervaar het so met mense met wie, wat ons te doen ek krijg, met wie ons werk, nou hoe werd dit, hoe werk dit dat, moet ons nou gaan en moet ons nou op ons sneeuw blij, dat God die lie ding verander, jy weet, ons weet, dat God het klaar gewerd, 2000 jaar gelere, die is sy sien, Jesus aan die kruis, het hy klaar gedoen, En wat nou gebeur is, is dat die potentiaal van Godse gees het ons toegelaat binnen in ons so dat God dier ons kan werk. Want as jy kyk, ons gaan net op die koninkryk kom, want ons kan eindelijk nie praat van gesag soos nie van koninkryk praat nie. Dan sien ons dat die koninkryk het by ons gekom, hy het in ons kom woon. Die gesag van God bly binnen in ons. En daarom is die oplossing is nie van dat God iets gaan doen daar buiten nie. Die oplossing is, God gaan dier my, hy wil dier my oplossing wees. Daar waar ons werk, daar waar ek werk, daar is, is hy in my, is ek, saam met hom, is ons die oplossing. En hy wil my gebruik as een voertuig. We hou nie oud testament, want dis is een wat nog by baie van ons vasthak, is dat God gaan nog wonderwerke doen, ewerste, en die God gaan so veranderen want mense, hy werk dier ons, hy het by die mens kom bly, en daarom is ons die wonderwerk, daarom is ons die ene wat die wonderwerke moet virig, ons kan nie wacht en wacht en wacht nie, Jy sê, dit is die probleem, wat ek sien is, as ons praat van wandel, dan is dit juist die ding, van ons, het, ons verstaan dit, dat God, wat hy vir ons gedoen het, maar wat gebeur, daar waar ek loop, Jy sien, want daar is ek die gezag van God. Jy sien, en God doe niks behalwe dier ons nie. So, dis die geestelike gezag wat ons van praat. Ons gaan net weer daarbij kom. Nou, as ons praat van geestelike gezag, dan sien ons, dit beinvloed ons gezag op baie andere terreine. So, as ons praat van die geestelike gezag, van God wat binnen in ons is, dan sien ons, dit beinvloed ons gezag as ouers. Weet, as ek hoor wat Rolien sê ook ver oogend van, je weet hoe mense sekere goed net toelaat by hulle in hulle huise, van kinders wat net sekere goed mag doen, en dis normaal, dis recht so. Je weet, dan kom ons achter dat, dat daai geestelike gezag, omdat daai geestelike gezag is nie, omdat daai geestelike gezag rondle, en nie opgevat word nie, is daai nie gezag in die huis nie. Is daai nie gezag, as, tussen, met ons vriende, met wie ons in omgang, wat, wat ons mee samenloop nie, as werkgever, en ook as leiers in die gemeenskap. Sien, kan jy sien, hoe werk die, die ding uit? Is dat geestelike gesag, begin oorloop, en as hy begin oorloop, dan loop hy uit op al die goed, en dan sien ons mee, hoe gemeenskap bevander. As, as ons sien, dat die, die woord, wat Jan in, in Hendaal daartijd in die hart gehad het, baie jare terug, en ons sien nou die effect wat die woord het op soveel ander mense, jy sien, wat is dit? Dit is die oorloop van gesag, dit is die oorloop van Godse gesag, dier mense, en ons sien die inpak wat ons het, in die plekke waar ons lewe, al reeds het. Jy sien, dit is die wonder van die lewe, want as jy sien die koninkryk moet kom, en die uitbreiding van Godse koninkryk, waar word die uitgebreid? Dit word in mense uitgebreid. So met andere, dit is die oordrag van van hy die woord, van hy die goeie nies, om ander mense te beinvloed daardier, so dat hulle ook kan kom tot hy die punt en te sê, maar ek soek dit. Dan word hierdie droom van God raak bekend by hulle ook, so hulle ook kan vat en dit aanvaar wat Jesus in die kruis gedoen het. En dat, dat hulle pad begin loop. Die begrip gesag, ons praat nou daar oor, maar wat betekend dit? Het betekend om, om bevoegd te wees, of om autoriteit te hee, om oor iets te kan heers, of om oor iets te kan regeer. Dit is in kort die definitie. Anner woorde, die gezag, die autoriteit, die beteken om die bevoegdheid te hee, of om die autoriteit te hee, om oor iets te regeer. Ek wil jy ons met dit onthou, want ek gaan net alweer terugkom na hierdie toe voordat nou verder, dat ek eerst sê, ons moet kyk na nou, nou, nou, wat is die oorsprong van ons geestelike autoriteit, of ons geestelike gezag, waar kom dit vandaan? En, jy weet, dit is soos, um, ons het vroer jare op ons, toe ek nog wie het mannekamp bedaai, toe die eerste mannekamp bijgewoon het, het, um, denk as hy nie ter het al die voorbeeld gebruik het, van die kar wat ontwerp is, die poos wat ontwerp is, om een sekere ding te doen, en dit is om tegen een hoog spoed te rui, dit, dit is sy ontwerp. Hy is nie gemaakt om springaars te jaag nie, dit die voorbeeld wat hy alweer genoem het. Goed. Nou as ons kyk na ons as die prototype van God wat geskep is, die mens daai tyd, dan sien ons dat God het daai mens, soos hy hom geskep het, het, hy hom klaar toegeris met gezag. En hoe dit gebeur, dat God sy geest in hom geblaas het en die sal onthou, en as jylle gaan kyk na die skrif in Genesis 1, 28, uh, en vooral ook Genesis 2, vers 7, waar hy vir die mens gesê het, mens, jy moet heers, gaan werk en bewaak hierdie plek waar jy moet bly. Dis jou opdracht, dis jou taak wat jy het. En dan sien ons ook in Genesis 2, 24, die belangrike ding, en ek het laas week eerlijk lang stilgestaan by die ene, En dit is daar ene, en hulle was al naak, en die mens en sy vrou, maar hulle het hulle nie geskaam nie. En wat het ons gesê laas week, is is die kern van hierdie ding, wat ek daarin sien, en wat, wat ons sien is, is, dat, is God in die mens geskape, uit het om gesien, en hy het vir hom gesê, gaan heers jy, en gaan werk en bewaak, en as ons kyk na die, na die staat, die toestand waarin die mens was, jy sê, daar was niks wonderbaarlik, hy het om nie toegeris met almee of met, met vreselike goed nie, jy weet, om, om, om sy taak te vergemakkelijk om te opperuit en om te heers in die wereld nie, Toe hy het nie daadie bevand toerusting vir die mens gegeen nie, maar hy het sy geest in hulle geblaas en gesê, dit is genoeg met hierdie geest van my, met my, aan julle heers Jy sê, wat ons sien in daai skrif is 224 is dat die mens was naak in die staat van die mens soos wat hy daar was daar was niks fancy uit te noem die mens was nie bewus van enig iets anders as behalwe wat om hulle aangegaan het en in die tewoordigheid van God nie dis waarvan hulle bewus was en ons sien die gevolg van, toe hulle mislui was dier die slang, dier die vijand, en hulle het hulle heerskapie, het hulle oorgegee aan die vijand, en hulle het slawe geword, die volgende ene, kan ons duidelijk sien wat gebeur hier so, voordat, dis die mens as heerser, kom ons kyk na die eindskappe, van hoe lyk die mens, wat God geskapen het, hy was naak, hy het alles gehad wat nodig was om te heers, geen skamte, wat betekend dit, ook geen mindewaardigheid nie, geen gebrek aan vrijmoedigheid nie, geen oomlik van God gesky nie, daar is nie meerderwaardigheid nie, dit is die oorzaak van hoekom die vijand uitgewerp is uit die hemel uit, as gevolg van daai ene, meerderwaardigheid, selfverheffing, Geen wette, geen gedagtes van straf nie. Geen vreesachtigheid nie. Hierdie mens het geen bekommernis gehad, hy het geen stress gehad nie. Soos wat hy gebore was nie. Soos wat God omgeskapen het nie. Geen gebrek aan enige iets nie. Hy het geen twyfel gehad aan Godse karakter nie, oor wie God is nie. En hy het ook geen leentaal gekend nie. Geen leen. Geen leen het hy gekend nie. Hy sê jy weet, as die mens jy self indink in die rieding, dis nie so ver gesocht nie wat onthouden het, as ons gaan kyk wat Jesus in die kruis kom doen het, die tweede arm, ons gaan net daarby kom, die tweede arm, wat by kom doen, hy het ons herstel na die posiesie in, van waar die mens was, toe God om geskap het, jy sien, maar toe hulle oop gaan, Genesis 3, 7, toe hulle oop gaan, Toe sien hulle dat hulle naak was. Toe begon al die positieve goed die ons nou daar gesien het, eigenskap van hoe die mens was as heerser, verander toe. En toe begon ons sien, hoe sien die mens omself nou? En hy verander, sy denken verander. Sy gedagtes oor omself verander. En hy raak skam. Die minderwaardigheid kom uit. Gebrek aan vrijmoedigheid. Hulle klyp weg is van God geskui. Slaaf van wette, ons sien die volk later, vreesachtigheid, bekommingis, gebrekkige lewe, van nou af sal jy werk, twyfel oor Godse karakter, en die leental, wat nou deel word van hulle lewe. Jy sien, dis die mens as slaaf. Die mens as heerser verander na mens as slaaf. En as ons gaan kyk na raaie eigenskap van die slaaf, dan sien ons, en dit is waar oor die vernieuwing gaan, dit is waarom die ou mens afgeleid te krijg, gaan juist om ons sla te raak, van hierdie spilgoed, en om te aanvaar, en dit is ook om hierdie woord so kritisch is in ons gemeente, die woord van gerechtigheid, want waar gaan hy die heel tyd, het gaan oor ons stand, en waar gaan ons stand, het gaan oor heerskapie, het gaan oor koningskap, nergens in die verwijsingsraamwerk van Jezus, word hy ooit gepraat van slavernijning, en van slaafskap nie. Maar dis goed wat ingeprint is, en dan kom ons by die volk, dis nou die, in die begin in Genesis, maar dan sien ons, as ons nou verder gaan met die volk, dan sien ons, wat gebeur, die volk word uit Egypteland uitverlos, Mooses trek hulle, vat hulle uit, God doen al die wonderwerk, en al die is om die volk uit te kry, gaan halve Mooses, Mooses vat die ouwens uit, ons sien hy, leie hulle door die rooi sê, die eerste kenmerk van Mooses van slaafskap nog steeds is, toe hy voor die rooisie kom en hy met die volk deurvat, toe vraag hy vir God, en nou wat nou? Hy sien, hy self het gesikkel om te verstaan die autoriteit en die gezag wat hy het, wat hy van God gekry het alreeds. Totdat God sê, maar jy het aan die staf slaan, en toe hy die staf slaan, toe gebeur al die goed. So is hy deur die rooisie, en God vat hy na die berg toe, waar hulle wil sien met die gesag en die heerskap by. So as ek gesê het ook, denk het hoe fantastisch so het geweest, as hierdie hele volk, as allemaal van hulle, daai daar gesêen geweest het, met, as hulle dit so vat van God, om gesêen te wees, met die, die gesag en autoriteit, van heerser en nie van slaaf nie. Maar ons sien dat hulle kies dit nie. Hulle weier, hulle verkies die wet, hulle verkies die slaafskap, want nou word hulle die slaaf van wat? nie meer van die Egyptenaren nie, maar hulle word nou slaaf van die wet. Hulle verkies slaafskap. En nou sien ons, as slawe, die typiese ding van, wat ons vandag beleef, van hoeveel mense, as jy slaaf is, dan is jy ook, jy bly honger en jy bly doors. Jy bly onvergenoegd, in termen van, jy is, is te warm of is te koud. Want God geef hulle alles. En dan ook, die kwestie oor gevaar en siektes. Al die goede, bly issues, in die mense mensenlewe, en ons levens, as ons toelaat, dat die goede ons lewe regeer, as ons slave is, is dit ons lot, is dit ons deel. Ek gaan nie verder oor die oud testament, en ek wil graag jy ons moet nou kom, by, by die nieuwe testament, oor die oplossing, namelijk wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het. En dan sien ons, dat in Matthäus 7, en 29, en heel my merk, want, Dit is vir my so kostbaar in die skrif, en dit is een bewys net nie van, van die gesag waarmee Jesus geopreid het. Hy sê daar, Matthäus 7, 9 en 28, die mense was verbaas gewees, want hy het hulle geleer soos iemand wat gesag het. Nie soos die skrif geleerd is nie. Nie soos die skrif is. Hoekom het die skrif geleerd is nie gesag gehad nie? Wat gesag het hulle gehad? Wie het vir hulle gesag gegeen? Die wet. Oké? Okay? Hulle het met ander woorde geopreikt as slawe en nou probeer hulle verkondig, hulle probeer een woord verkondig maar sonder gesag want God is nie in daai woord nie, dis nie waarheid nie en dis die verskil tussen die skrifgeleerders en Jesus want Jesus het gepraat met gesag hoe bedoel ons? want Godse geest was binnen in hom Hy is Godse verdiewoordiger. En hy het die waarheid geken. En hy het die waarheid geleer. En dan sien ons dat God sy plan is om die gesag terug te vat en weer aan die mens toe te vertrouw. Jesus is die eerste figuur wat kom en met die gesag opbreid op aarde. Hy is ook dan die tweede Adam. En as ons sien nou wat, wat hy vooral in Johannes 17, daarom toe hy met die vader gepraat het, net voordat hy die pad moes loop. Toe praat hy met die vader, en, en hy, hy sê vir die vader, vader, ek bid nie, dat u hulle van hy die wereld af moet wegvat nie. En oor onthou, die wereld, die mense was gebind in slavernij. Die mense was gebind in sonde. En nou sê Jesus, maar ek bid nie dat u hulle moet wegvat van die situasie af nie. Maar ek bid, dier, dat u hulle sal bewaar van die bose. Wat beteken die woordkie bewaar? Die woordkie bewaar beteken, heren, dat jy hulle gesag sal gee, om te heers in die wereld. Dit is so kostbaar, is dat Jesus weet, dat soos, want hy sê moest een bykie verder, dat soos wat ek en, en jy een is vader, dat hulle en jy en ek ons een sal wees. Want daarin is opgesluit die gesag, die eenheid van ons met die vader en die sene en die heilige gees. En dan sien ons verder aan, in Matthäus 28, sien ons, Matthäus 28 vers 18, is hierdie ene van my ook uitgestaan, waar Jezus sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Want onthou hy dit toe klaar, dier die kruis, dier die dood. Onthou het ons gesê, hy is gekruisig, hy is in die graf in, hy is in die dood in, en hy het die dood oorwin, en uit het ons gerechtverdig gemaakt, en toe is ons opgewek ander ons is daar gerechtverdig gemaakt, voor sy opstanding, is ons gerechtverdig gemaakt. En is gezag, met ander woorde, dat die gezag van God terug gaan kom na die mens toe. En, as ons kyk na die volgende ene kie, ek wil net graag, ons met Hannah loer, is dat, waar vind ons gezag? En ek het net ook gesê, ons kan nie gezag praat, as ons nie koninkryk noem nie. Want, jy sien, is dat, ons vind, eh, uh, sy koninkrijk, vind sy koninkrijk, vind eers Godse koninkrijk, dan gaan jy gesag kry, dan vind jy gesag. Jy sien, en ek sien dat ons met eers die koninkrijk vind, dan gaan ons weet wat gesag is. Dan gaan ons weet, en dan kom ons by koninkrijk, dan sien ons die volgende ene, ons kan nie oor gesag praat, sonder om eers koninkrijk te praat, die koninkrijk is wat, is die plek, die gebied, waar die koning regeer, ons het dit al hoeveel keer gehoor in die gemeente, is die plek of die gebied waar oor die koning regeer, en dan sien ons, is dat, die gebied, wat is die gebied waar van ons praat? Die gebied is die lewe, is hun lewe, waar oor God regeer, so as ons praat van koninkrijk, as hy sê die koninkrijk het nabij gekom, die koninkrijk van God is binnen in julle, Wat betekend dit? Betekend dat God Godse geest, Godse koninkrijk is daai plek waar hy heers. Wat is die plek, die gebied, is die lewe waarin God heers, waar oor hy regeer. Lewe onder die gesag van God is die gebied, is die koninkrijk, is die lewe onder die gesag van God. Met ander woorde, as ons daar oor gepraat met die ding van om te wees jy weet, soos Arum en Eva, daarnaak die toestand van hulle was, wat het hulle gewees, was hulle op die beste plek gewees, die net te wees. Nou sien ons hier so, die koninkrijk, is om op die selle bladse as God te wees, om saam te stem met Godse spraak, met dit wat hy sê, dis die koninkrijk. Nou Matthäus 6, 3 en 3, ons sê die Heere self, hy sê, soek eerst die koninkryk van God, wil jylle, waar begin God, hy sê nie, maar ek geef jylle gesag en naai goed nie, en ek ris jylle toe en wat, wat nie, hy sê, soek eerst die koninkryk, van God, en sy gerechtigheid, hy sê, en al die ander dinge sal bijgevoeg word, en dan skrif in Matthäus 13 vers 19, en merk om ook, ek gaan nie daar te lang stilstaan nie, Ek wil hom net lees vir julle, wat sê, as iemand die woord van die koninkryk hoor, as iemand die woord van die koninkryk hoor en het nie verstaan nie, kom die bose roof en roof wat in sy hart gesaai is. Die ou het die koninkryk hoor, die woord van die koninkryk hoor, ons hoor dit, ons sit, hoeveel keer hy so in ons, en waar ons met die, met die woord betrokken raak, in oorafste, hoor ons, en ons lees hy woord van die koninkryk. Maar die vereiste is, ons moet verstaan, ons moet het verstaan. Dit moet deurbree, dit moet deel wees van ons, dit moet ons leven word. Jy sê, dan sê hy, kom die bose, as het nie ons deel is nie, as ons het nie verstaan nie, dan kom die bose, die bose, want hy, Jesus het gesê, bewaarle van die bose, die bose, Nou kom hier die skrif en hy sê die boze gaan kom en het wegvat van jou af. Het gaan het kom oppik, het gaan het wegvat. Sê hoe gevaarlik is dit? Maar jy weet, as ons hier die woord hoor en het verstaan, wat gaan dan die invloed wees? Dan gaan die boze kom, maar hy sal niks in ons heen nie. Sê die waarde daarvan. In Lukas 17, vraag die fariseers, hierdie vraag ook, daarby vers 20, 21, vraag hulle vir Jezus, maar waar is die koninkryk, wanneer sal die koninkryk van God dan nou kom? En toe antwoord Jezus, hy sê die koninkryk van God, kom nie met sigbare tekens nie, en hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God sê, is binnen in julle, die koninkryk van God is binnen in julle, dit is ons allemaal sy deel in ons, dat die koninkryk van God is binnen in ons, so wat sê dit vir ons, dit sê vir ons, dat die, die heerskapie van God, die lewe waarin God regeer, is binnen in my en jou. Die reik jong man, in Lukas 18, hy kom na Jesus toe met die vraag ook, en hy vraag vir Jesus, maar wat moet ek doen om die koninkryk te beerwe? Om hier die eeuwige lewe, of met die koninkryk te beerwe? En dan sê Jesus vir my, hy noem al die goed op my, en sê Jesus vir my, gaan, gaan raak uit ons van al die goed van jou, want Jesus sien toe dadelijk, dat, hierdie ouwe is verlief, hierdie man was verlief gewees, het was nie op een meisie geweest. nie, het was nie op Jesus wat hy verlief was nie, hy was verlief geweest op sy besittings, op sy baardes, dis waarop hy verlief was, en sê Jesus man, gaan maak eerst klaar met hierdie goed, gaan so dit eerst uit, want dit was hierdie ouwe is die eerste liefde, en dan gaan hy, en dan sê Jezus, terwijl hy sê met die disciples, as die ou nou wegstap, dan praat hy, dan, dan gesêl sê met die disciples, en dan vers 24, dan sê Jezus, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit, in die koninkryk van God ingaan? Hoe beswaarlik, sal hulle wat goed besit, die koninkryk van God ingaan? Daar die sê ons nie, ons moet nie goed besit nie, dit gaan nie oor, die goed die daar oeendlik besit, Je weet, en, en ons kan, je weet, sê wat ons wil, maar hierdie goed maak aanspraak op ons hart. Hierdie goed maak aanspraak op ons hart. En, en hoe, hoe sterk is hierdie band? Hoe sterk is hierdie trekkracht van hierdie goede wat ons sien? Die wereldse goede, hoe sterk is die trekkracht op ons aandag? Op ons bewissein? Op ons bewuste, bewistelike? Hoe sterk is die Dit is een vraag wat ons ons onszelf moet afvraa. Elke van ons, jy weet, is, is in hoe mate raak ons geoccupeer in ons denken met hierdie goede. Want op die einde van die dag het dit een weeselijke inpak op die gesag, op dit waarmee ek my bezig hou. Goed, ek wil hier ons met wee kyk na die eerste en die tweede adem. Want dit is, vir die volgende is dit belangrijk. Met die eerste adem het die mens die gesag gehad wat staan in die plek van Godse gesag in my lewe, in ons lewe? Met die eerste ade met die mens die gesag gehad en hy het het oorgegee aan die versoeker. Nee? Die mens kies verkeerd. In plaas van Godse waarheidswoord te glo, val die mens vir die leenwoord van die vijand. Want God sê vir hulle, daar is een boom wat julle nie mag van eet, die boom van kennis van goed en kwaad. Bly weg van die boom af dit is Godse woord, hy praat die waarheid, hy sê die waarheid, dit wat hy spreek is waarheid, die mense gaan, met die vijand wat inkom, die, nou kom die vijand met die die ander met die, die ander verhaal, die leen verhaal, kom die vijand mee, en nou glo die mens, die leen verhaal, en die mens kies die leen verhaal, as die waarheid, en ons weet nou wat die ondergang die gevolge daarvan is, met die tweede adem, kom die versoeker weer, Hierdie keer staan Jesus vast en hou, hou hy vast aan die woord van die koninkryk. Want jy sien, hy het, het verstaan. Die woord van die koninkryk het hy verstaan. En daarom, toe die vijand kom, weet hy precies wat om om te antwoord. Jy sien, Jesus wees ons hoe om geestelike gezag op te neem. Wees, dit is ouwe woord hierdie. As jy kyk na die volgende skyfie, dan sien ons die vijand die oorwiste van die wereld versoek Jezus in Lukas 4 vers 6 hy sê die duivel sê vir hom ek sal u al hy die mag gee ons ken dit hy die mag wat die vijand weggevat het van die mens al wat die mens eindig gegeet persella gegeet vir hom gaan hy en hoe kom hy en hou hy dit aan Jezus voor hy die leentaal, die leenwoord kom hy voor aan Jezus maar wat is die verskil gewees hier sê die koninkryk woord verstaan, en toe die duivel kom met om, na nou om te kom, toe weet hy onmiddellik, maar dis een leen. Weet julle, ek, ek het hier dan al bedink, dat die versieking van Jesus, in die, daar in die woestijn, was nie een makkelike ding gewees nie. Weet, ek, mens weet nie precies, hoe die vijand gekom na Jesus toe nie. Je weet, op wat een manier het hy met hom gepraat. Hoe het hy met hom gepraat? Hoe het hy gekommunikeer met hom? To hy was veertig daars in die woestijn, hy was honger en hy was doors. Want onthou, hy is toen net gedoop, en toe hy uitkom in die water uit, toe sê die skrif ons, toes Jezus in die woestijn in. En ons sien eerst achterna, na die versoeking in die woestijn, het hy eerst begin, werkelijk waar die woord verkondig, het hy begin met die werkbedekasie, en al die, hy weet, eh, uh, wat hy oor als die mense besoek het en geneesing en wonderwerke gedoen het en alles so die situasie daar, hoe was dit gewees weet, ek, ek het al baie daar oor gewonder oor want ek wil as, as die vijand was soma duidelik, dan het Jesus maar soma dadelijk gesê, jy sê nou jy verstaan en hy soma dadelijk moos so gesê, man ek wil nie na jou luister nie maar die manier hoe hy om antwoord, ja, geslag weet ons, hoe hy die skrif aanhaal, en ons weet moos, um, uit dit wat ons al soveel keer gehoor het, by ons in die gemeente, is dat, hy het aangehaal, daar is ook geskrywe, ons weet dit, vir my ouwelike ene was gewees, as ons na die volgende ene kyk, Jezus wees ons, hoe om die gesag op te neem, wat doen Jezus anders, ons sien dat, die eerste adem, hy kies reg, Hy kies om te blywe wat die vader vir hom geleer het, geopenbaar het. En dan hierdie skrifie, daar in Lukas 2, 41-52. Uh, soos ek gesê het, nie, Jesus was in die woestijn gewees, nadat hy gedoop is, uitgekom in die water uit, en daar word hy toe versoek, en daar word hy geconfronteer met die leen. Maar voor dit toe hy nog klein was, want hy het nog nie begin met, sy, met verkondiging van woord nie, is hierdie skrif my nogal belangrik, Want wat het Jesus as kind gedoen? As kind het sy ouers na hom gesoek eendag. Maria en Josef het het gesoek na hom. Toe kry hulle hom waar? Waar het hulle hom gekry? Hulle het hom gekry in die tempel. Tussen die ou manne, tussen die ouer mense. Waar hy vir hulle vrae gevra het dat hulle moet vir hom verduidelik en wat hy ook en die mense was verbaas oor die kennis wat hy gehad het en die wysheid wat hy gehad het oor die woord. So, jy sien, mense, wat ek hier so sien is dat, hy is die sien van God, maar jy sien, hy het ook dier een proces gekom van woord, hy was ook voorbereid gewees met die woord, so ook, as ons gaan kyk na, toe die vijand kom, toe die aanslag kom, wat een gezag het hy gehad op die stadium om dit te weerstaan, want dit was kritis, nee, want indien Jesus daar so vouw, wat so gebeur het met die rest van sy, ek toel, dan was het ons nou alles niks waard geweest, en as jy het so kan uitdruk. Maar die feit dat hy daar gestaan, en die tweede adem, en geconfronteer was met hierdie leen, het vir ons die dieren opgemaak, vir die kruis dood, en vir dit waarin ons kan lewe vandag. So, uh, Jesus' gesag, kom uit die woord uit. En dit is die punt wat ek hier wil maak, is dat, hy bly in die woord van die koninkryk, die woord van gesag, Godse woord, en die waarheid, dit is waar hy gestaan het, wat anders het om laat staan dag toe die vijand na omtoe gekom het, kan jy sien mense, dit, dit is een belangrike ding hierdie, vir ons in ons eie levens, as ons praat van waar krij ons gesag, dan sê ons Jesus leer vir ons, om gesag te hanteer, hy wees vir ons, waar kom het vandaan, en dit kom net van, waar, van die woord, wat binnen in ons is, ok, wat van my en jou, Ek wil biekie prakties raak gauw daar. Wat van my en jou? Ons word ook geconfronteer dageliks met die goed. Ons het een lys genoem van goed daarvoor. Dit is een Om in gesag op te treed, is een kese. Dit gebeur net so maar automatisch nie. Dit is een wat ons maak. So kies recht, kies verhouding, dit daar gesit. want dit is die basis Dit is die basis van ons gesag is in leen verhouding opgesluit. Um, ek ga nie weer daar skrif herhaal nie, ek het dit genoem, bewaar is die gezag, om gezag te gee, oor die werke van die vijand. Dit is wat Jesus daar genoem het. Die volgende ene, jy sien in, die is ene, is dat, waar kom die gezag vandaan? Jesus sê vir sy vader, vader bewaar hulle, moet in die wegvat nie, bewaar hulle, want hy weet, hy was net so geconfronteer, en ons lees het daar, hy in die breers, ek lees ons dit, hoe dat hy geconfronteer was, net soos wat ons, hy 2 hy was geconfronteer net soos ons, en die versoeking gebring net soos ons, daarom kan hy vir ons raad gee, en daar is een rede gewees, hoekom hy dit van die vader gebid het, en gesê, vader, moet nou nie wegvat, nie, maar bewaar hulle van die bose, gee hulle gezag oor die bose, En dan word die die woord in vervulling kom hierdie woord in vervulling na die opstanding van Jezus, en hemelvaart en alles klaar toe die Heilige Gees kom en by ons kom woning maak het. Hy sê as jy kyk na Johannes 14 en die skrif wat ek daar aanhaal, het die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hy sê ons sal kom woning maak by julle. Ons sal kom woning maak. Dis bewaar bewaar ons van die bose. Mense, dit bewaar. As God met sy gees, die vader, sien en heilige gees, is hulle al drie, die, die drie eenheid binnen in ons kom woon. Ek dink nie ons verstaan dit nie. Ons verstand begryp dit nie. Hoekom kom woon hulle in ons? Hoekom is het belangrijk, dat hulle binnen in ons kom woon? Mense, ons praat oor gesag. En ek noel, dit is nie ons gesag nie, dit nie ons nie. Dit is hulle wat binnen in ons woon. Hoekom kom woon hulle in ons? om na by my jou te wees. God het die begeerte gehad om met die volk by elke ene persoonlik te bly. Hulle wou dit nie gehad het nie, die tent van samenkoms het hy daar gesit om met Mooses te kom praat, die allerheiligste in te kom en daar het met Mooses gepraat. Weet die hoepriester wat kom, Jesus Christus maak het vir ons oop. Nou kan ons ingaan tot in die allerheiligste en met hom gemeenskap hou. Ons kan nou met hom verhouding hee. Soos wat vader en sien praat met mekaar, so kan ons met die vader gemeenskap hee na by ons te wees om ons te leer om ons te oortuig van die waarheid van die koninkrykswoord om ons daarvan te oortuig om ons te immuniseer ten die gogas van die vijand om dier ons koninkryk te wees om dier ons te hees oor die werke van die vijand so ons kan wees die gezag van God dis die rede ook om God by ons kan woning maak die vader sien en heilige gees Bewaar ons van die bose. Mensen, ons het die volle toeristing. Soos wat Adam Bight die, die toeristing gehad het, het ons ook die volle toeristing om te heers, in gesag op te treed, teenoor alles wat na ons kan toekom. Hoe reageer ons daarop? Op die feit dat hy na ons toegekom het en dat hy ons kon woning maak het. Ek aanvaard het, ek beleef dit en ek leef dit. Het is om kind te wees. Het is om kind te wees. Adam, Eva, naak, sonder enige in die busies, sonder enige, soos wat hy kleinkie gebore word, om so in die staat te wees, van om onbewus te wees van enige iets, wat buitengehoedse plan is. So, ouwens, die volgende ene is my nogal kritisch ook, soos kinderkies te wees. Kijk een beetje wat staan hier so. Weet nie hoe, hoe, ons het die skrif al gelees nie. Matthies 18.3 Ek sê vir julle, as julle nie verander as julle nie verander en soos kinders woord nie sal julle nooit die koninkryk van die himmel ingaan wat is die koninkryk het ons gesê? dis die plek waar God regeer dis die gesag dis in verhouding te wees dis om eenheid met hom te beleef en in eenheid met hom te oppereid jy sien, as ons nie verander en soos kinders woord nie Hoe maak kinders? To ek geconfronteer word met die selve vraag, myself, ek het nogal gesikkel met die reene. Weet, ben ou die die bereik het van die vijftags ingaan, dan is jy nie meer list vir kindergoekies nie. Nee? Ons, ons het verleer hoe het is om een kind te wees. Wat maak kinders? Hulle is net. Hulle speel, hulle geniet, hulle bekommer nie, hulle het die vrees nie maar ek het achter die aankie net ek hier totdat gesit, jy weet, ja, dit is waar ons ouders inkom, dit is waar die mense inkom wat, wat een letsel op ons gemaakt het, en ek, ons wees geen vinger na enige iemand toe nie, ons het het self ook een bijdrage gemaakt daartoe, tot my eie kinders het ek een bijdrage gemaakt, hulle is net, totdat ons begin, sekere reels, sekere gewoontes, sekere etikette, sekere goed wat hulle mag en wat hulle nie moet nie, jy weet, daar goed is, jy die toodads, het ons bijdraas gemaakt tot kinders, om kinders die lewe te verander, om die kind uit ons uit te haal, en dit met ons ook geen geval geweest. die kind is uit ons uitgehaal, en daar is een sekere een stelreels ingebouw in elk een van ons, en dit is opvoeding wat dit gemaakt het in ons, so ons anders te begin dink as wat een kind dink. Die volgende ene, om te wees, beteken om te verstaan, en Jan het het baie lang, ek wil uit een reeks gaat, oor om, om terug te gaan, om kind te wees, om te wees, is om te verstaan, hoe recht ek voor God is, is om die Godse vader haar te leer, Dit is om te verstaan, om te snap wat die gerechtigheid van God is. Dat ek die gerechtigheid van God is. Dit is om te verstaan wat my stand is. Dit wie ek en jy is. As ons gaan kyk na die eerste skuif, wat leire, ek het met Arum begin met die reene. Arum en Eva, daartijd as heersers, het hulle hierdie eigenskap begaat. Mense, so ons het dit. Maar ons mind sê vir ons anderste. Die volgende ene is, is my aanhaling, wat ek graag wil in ons met gebruik. Ons is toegeris om te heers, ons kan net wees, nee? en die ding is nou nie skriftlik nie, ek kom my nie die woord uit nie, maar dit is so'n ding wat dit so raak opsom, en ek het dit al baie jare terug, het ek die, het ek die ding aangehaal, is dat affluence, boundlessness en abundance, al een natural state. Dit is ons natuurlijke staat, dit hoe ons gebore is, dit is kind, Dis can die. Affluence, boundlessness, and abundance. Dis ons natuurlijke staat, soos God ons gemaakt het. We just need to restore the memory of what we already know. En dis die verandering. Hy sê, as jy nie verander word, en soos kinders word nie, sê jy die koninkryk nie, sal ons nie gesag kan wees nie. Wat beteken affluence? Ek het het sommenei daar genoem het beteken voorspoed het beteken dat dit is alles wel die teenoorgestelde daarvan is armoede, behandelisnes is sonne perke sonne grense en dan abundance beteken om een oorvloed te is om een oorvloed te ervaar dis nie, ons verwees onthou, ons praat van ingeestelike terme, dit werk ook dier natuurlijk na ons materiële dinge toe die teenoorgestelde van van so'n perke is beperk, van abundance is gebrekkig. Jy sien, die eigenskap is alles eigenskap van slaafskap, van slavernij. Die bewissing van in godsbeeld tegen die selfbeeld van minderwaardigheid. Jy sien, en dit is die uitdaging vir ons, om in heerskapheid te wees, om ons stand te verstaan, moet ons verander woord soos kinders. Ons moet verander soos na kinders. Want jy sien in daai proces van verandering, om wees soos een kind te wees, om op die einde van die dag soos een kind te wees, beteken om een ander bewissein te hee van die waarheid. Een bewissein te hee van een beeld, teenoor een bewissein van een selfbeeld, of van een beeld van minnewaardigheid. En dis die uitdaging. En jy sien, om gesag te hee, ek kan nie opperuit in gesag as ek in slavernij sit nie. As ek selfbeeld het van minderwaardigheid, kan ek nie opperuit, kan ek nie regeer saam met, jy weet, in geest nie. Romeine 12, 2 sê dit vir ons baie duidelik, en ons ken hierdie skrif baie goed, Hy sê een woord aan die wereld nie gelijkvormig nie. Om gelijkvormig te word aan die wereld is beteken om in ons gedagtes die slaafskap te onderhoud. Want dit is wat die wereld is. Die wereld is een plek van slaafskap, van slavernij. Want wie is die oorwerste? Jezus noem hom ook die oorwerste van die wereld. Wie sien is die vijand om onderdanig te wees aan hom om my gezag te appliqueer, om my, my autoriteit afstand te doen daarvan, om oor te gee aan die vijand. Net soos wat Adam het gedoen het, kan ons het ook doen. Maar, sê hy, word verander dier die vernieuwing van julle gemoed. Waarna toe word ons gemoed vernieuwe, soos kinders, jy weet soos wat hy sê, en word verander soos kinders. As jy nie verander en soos kinders word nie, sy so jy my koninkrijk nie sien nie. En dit is waar oor hy hier praat. Maar word verander door die vernieuwing van jy gemoed. Jy sien so jy waar bekom het neer, so dat jy kan beleef, so dat jy kan ervaar, so dat jy kan weet, so dat jy kan sien, so dat jy kan ken, wat die wil van die vader is. En die wil van die vader is goed, hy is welgevallig en volmaak. Daar is die slavernij daarin. Dis die volmaakte toestand. En dis die geest wat binnen in ons is. Dis, dis wie God is. En dit is die uitdaging. Die volgende ene, ek herhaal het wees, wat so die vernieuwing van die gemoed sien ek, is dat ek my elke dag meer en meer sien soos wat God my sien. Om te restore the memory of what I already know. Dit is net dit is soos een spiel wat toegewasem is, vooral nou in die winter is ouwe in die badkamer, is jy stort, en jy wil jouself skeer, en jy tandenborst lig goed in die ochtend, jylle weet hoe lyk jy spiel, jy kan jouself nie sien nie, jy sien, dit om te restore, the memory, of what I already know, is om die spiel, om om skoon, geleidelik skoon te kry, en meer en meer van my te sien, soos wat God my sien, want die beeld wat ek van myself het, is die gewaasende beeld, die beeld wat ek van myself het, is die een van slavernij, die een van een swak selfbeeld, sê, die een van, om, al die negatieve goed, ek wil dit nou nie eerst noem nie, al die negatieve goed, dit is die beeld wat ons van ons self het, nadat ons hier die woord gehoor het, beseef ons, maar daar is ander ek, dit is nie ek daar nie, en om veranderd te word so dat ek kan sien wie ek is. Hé, hey, ek is een kind, ek kan maar niet wees. God het alles gedoen, jy weet ek, stelzematig begin ek die goede afgooi, die ou kennis, begin ek afgooi en ontsla raak van dit. Julle beleef het, ek gloe julle beleef, want ek beleef het ook, hoe dat ek ontsla raak van my perceptie wat ek gehad het van wie ek is, tot en met nou toe, van 98 of tot nou toe, kan ek sien hoe dit verander het, hoe ek vandag kan weet, enige tyd van die dag my wakker maak, wat, wat ook al, dan weet ek, ek is kind van God, ek weet het, ek is kind van God, en hy het my volmaak, eenmaal geheilig, dier een offer, sonder sonde, sonder vlek, of rimpel, gewasd dier die waterbad van sy woord, word ek nog steeds verder skoon en skoon en skoon, die spiel word alhoes skooner gemaakt, totdat ons eendag sal sien, weet, hoe volmaak ons eindelijk is, die te om die memory te restore, van wat ons al reeds weet, maar het kom nie door nie, dit is soos ouwe mense wat, wat vergeet het, weet, so is ons eindelijk in een staat van, van vergeetachtigheid, oor wie ons werkelijk is, Sjo, volgende ene. As ons praat van gezag, dan moet ons kyk na waar moet ons heers. Waar voer ons gezag. Ek gaan nie lang hierby staan nie, jongens. ek het een lysie gemaakt van goed, soos wat dit opgemaak is vir my en ek dit beleef het, is dat as jy gaan kyk na die skrif, genesis, dan sê hy, dat die omgeving, die plek, die aarde, dit waar ek lewe, Ek, ek stel jou aan, sê God, Heers daar oor, bewaak dit. Ok. Die volgende ding, wat ek sien is, somidaan Genesis, en ek het dit laas week aangehaal, Genesis 4, 17, waar God na Kain toekom, sê, hoekom hang jou kop, hoekom lyk jy so af? Dan sê God vir hom, kyk die vijand le en loer vir jou, voor jou dier. Staan op en waak daar oor, dit waak daar oor. Heers daar oor, as jy weet wat hy gebruik, Heers daar oor, Romeinus 6 praat ook daarvan, gaan lees, gaan, ek, het, ek gaan nou nie dier aans skrifte werd nie, maar gaan, gaan kyk een bykie wat staan daar ook, ook van die, die sonde sal in jou lichaam nie weer heers nie, sê God, sê Jesus al, waarom nie? Hy sê, want hy weet, wat vir ons vertel van sonde is tot niet, daarom kan die sonde in jou vleeslike lichaam nie meer heers nie, Okay, so dit is klaar oorwin, so as ek praat van gesag, wat bedoel ons dan by, ek staan op Godse woord, sy sien het daarvoor gesterwe, jy sien, dit is hoe die gesag werk, nie dat ek so grand is nie, die volgende ene, is die werke van die vijand, die feestjes 4 vers 27, miskien moet ons gauw soen toe blaai, kom ons kyk gadaan na die feestjes 4, van vers 25 af. Misschien lees, ek lees so my van vers, ja, dit ook een van die langsinnen van, van Paulus. Maar jylle het Gestus nie so leer kenne. As jylle minste van hom gehoor het, en in hom onderrug is, soos die waarheid is in Jesus, dat jylle, wat die vorige levenswandel betref, die ouwe mens moet afle, wat jylle die jylle van die verleiding te gronde gaan en dat hulle vernieuwe moet word in die gees van julle gemoed. Sê nou, herhaal ons dit. Vers 23. En julle moet die nieuwe mens moet beklee wat na God geskapen is, in ware gerechtigheid en heiligheid. Hy sê, daarom let die leen af. Wat betoel hy daar? Hy sê, jy heers oor die leen, man. En spreek die waarheid. Elkeen moet sy naaste want ons is se lede. Hy sê, word toernag, en moet nie sondig nie. Laat die sond nie ondergaan oor jou toren nie. En dan belangrik, gee aan die duivel geen, geen plek nie. Wat bedoel hy daarby? Heers oor hom. Gee om geen plek nie, beteken toch, laat hom nie toe nie. Hoe gaan ek dit recht kreeg om nie toe te laat nie? Dan moet ons gesag wees, as om met die vijand te praat, om nie toe te laat nie, weet, so, en ons is toegerist daarmee, dierom wat in ons is, die woord die vir ons gegeet, ons kan die woord spreek, leer die leen af, en dan ook gedacht is, en dan 2 Korinties 10, 3 tot 8, ek wil net omgou, en daarmee maak ek omtrint nou klaar, is in 2 Korinties 10, ek lees gauw daar vir ons, vers 3 tot 8 want toewel ons in die vlees wandel voer ons die strijd nie volgens die vlees nie want sê die wapens van ons strijd is nie vleeslik nie maar krachtig dier God om vestings nie te werp, jy sien hier die gesag waarmee ons toer is terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God En elke gedachte gevangen neem, tot die gehoorzaamheid aan Christus. Jy sien, ons kan selfs tot oor ons gedachte kan ons heers. En ons gereed hou om elke ongehoorzaamheid te straf, wanneer hulle gehoorzaamheid volkome is. En dan kyk jylle na wat voor oe is, as iemand by homself vertrou dat hy aan Christus behoort, laat hy dit by homself weer oorweeg, dat net soos hy self aan Christus behoort, ons ook so aan Christus behoort. Want al sou ek ook nog meer roem oor die gesag, wat die Heere ons gegee het, om jylle op te bou en nie neer te werk nie, sal ek nie beskaamd uitkom nie. Ek wil net vers 8, sal ons sien die, die eigenskap van die gesag, die eigenskap van die gesag, leem vers 8 vir my, want ek sou ook nog meer roem oor ons gesag wat die Heere ons gegee het om jylle wat te maak, om jylle op te bou en nie meer te werk nie. Dit is die eigenskap en ek denk dit wat Johan ook oogend van gepraat het toe hy hiervoor was. Is die gesag wat God ons gee is om mense op te bou. Is om niemand af te breek nie, is nie, om niemand te vernedere, niemand af te kraak en tot nie te maak nie. Godse gezag is positief. Godse gezag is opbouwend. Dit is die effect van sy gezag. Is opbouwend. Is nie om te vernietig nie. Daar julle daar, wat die disciples ook gesê het, maar, jyre, Joshua, dan, uh, is Joshua geweest nie, wat, met die kinders, wat, gebid het in ons, is, is het een straal, wat in die hemel gekom het, en hulle vernietig het. Excuse? maar in elk geval, en nou sê God vir sy disciples, toe die disciples, maar so bestaan in daar, maar, kon ons nie dit doen nie, toe sê hy, jylle weet nie, jylle praat, maar jylle weet nie, aangaande, hierdie geest, wat binnen jylle is nie, wat is die potentie haal daarvan nie, so wees verzichtig, werk verzichtig, dis wat Jesus hulle vermaan het op, en jy sien, die gezag, soos wat die, van die koninkrijk van God, is, is om op te bouw, is nie om tot nie te maak, is nie om te vernietig, is om op te bouw. En ek sluit af met die slide, en dit is, om, jy weet, om, vir jy van ons, om dit te kan sê, en, jy alke woord daarvan, jy weet, te weet, dit is die waarheid, dit is ek, is een nieuwe skepsel, ek is die beeld van God, ek is geheilig, ek is sonne vlek of rimpel, ek is recht vir God, Ek is kind van God. Ek is om christus wil. 2 Korinties 5 Asof dier God ons vermaan. Jy sien, dis gesag. Om asof ons, jy sien, gesante omgestes wil. Asof God dier ons vermaan. Dis gesag oons. Godse gesag op aarde om te regeer. Ek is Godse koninkryk op aarde. Sluit af met laat ons wees, soos een kind wees, dis die uitdaging ouwens, om ons te raak, van al die ouwe patroene, en al die ouwe goeders, en hoe kry ons dit recht eventuele, is om so gefokus te raak, en ingezoom te raak, op Godse woord, en ek weet hulle, hoeveel keer het ons dit gesê, en hoeveel keer kom ons by die slotsom uit in die gemeente, is daar is net een pad om te loop, as ons gezag wil wees, as ons die draars van Godse gezag wil wees op die aarde, is daar net een pad, en dit is om vol woord te raak. Dan bedoel ek nie opgeblaas het te raak van die woord nie, maar om die woord werkelijk in my leven te maak, en om die woord te wees, te praat en te leef, jy weet, dan is ons op die pad uh, om gezag te wees. Ok, ek sê in julle daarmee, Kom ons maak u oor toe, vader, baie dankie vir die, vir die ochend, en vir die, die waarheid weer, jyre, wat so met ons praat, weer vir ochend. En, jyre, uh, dit is vir ons, as mens, is dit so moeilik, om, om dit te kan doen, dit is onmoendlik vir ons om dit te kan doen maar baie dankie vader, en ons ere daarvoor volgend, dat jy die hele pad geloop het, dat jy dit alles gedoen het, dat daar niks is, heren, wat ons nog hoef te doen in ons werke, dier een of ander heel, of wat, heren, daar is nikske goed wat ons hoef te doen, heren, om, om jy gesag in ons leven op te neem, dankie dat jy die pad geloop het, tot by ons harte, tot in ons hart, tot in ons leven, te loop, en soos ons gesing het ook, jy ken ons naam, jy ken ons leven, en ten spuite daarvan, jy is jy daar vir ons, om ons te hulp te snel, en jy dan ons in te trek, en ons vast hou, en vast te druk tegen en op jy skoot te tel, en ons te leer wat die waarheid is, dankie vir jy gees, dankie dat jy so na bijgekom het in ons, ons nie verder te reik nie, die koning te reik te gaan soek nie, maar dat het binnen in ons is, dat het opgesluit is binnen in ons, alles wat ons nodig het, om kind te wees, om koning te wees, op aarde, om u te wees op aarde, vader. Dank daarvoor, en ons, dat ons sê in die week, en alles wat voorleef vir ons, elke ene wat een pad het om te loop, in die wereld daar buiten, En dankie dat jy voorspraak gemaakt het by die Vader Jesus, dat, dat ons nie, dat ons van die boos is, bewaar sal wees. Dankie vir die gesag wat binnen ons is. In naam van Jesus bid ons dit, Amen. Ek weet jy of al van julle is wat iets wil sê nie, wat um, julle is baie welkom, iets wil bijvoeg, wat julle voel dat jy het ook soortgelijk dat jy ervaring of jy die woord gehad, jy is baie welkom. As so, daar niemand is nie, dan dan kun ons gaan thee drink oor.